Вони так розхвалили татові малюнки, що згодом мама іноді крадькома від нас подовго розглядала їх особливо вранці. А колись одного разу мама увесь день не виходила з цієї кімнати. Продовжував Василь, міцно притулившись до мене, що аж задзвеніла у вухах кров. І ми з братом страшенно злякалися. Тато тоді нам сказав, що мамі між малюнками легше, ніж на Великдень між людьми у церкві. Ми з братом так і дотепер не знаємо. Що було тоді з мамою? Але відтоді вона сама розпорядилася не чіпати розмальовані стіни без її дозволу. Отак От і літають оці пташки постелі. Деколи хтось із сільських навіть проситься побути тут на самоті. Тато каже, що ця кімната служить їм замість Кашпіровського. Не знаю, я звик до такої чудесії, але не люблю, коли тут бувають чужі. Зіхтнув Василь. І вперше просунув свою праву руку Мені під голову. Хіба могла я тоді знати, Що чудернацькі картини У свекровій хаті зберігатимуться Так довго, що переживуть Його самого, його сина, І що першу ніч Після похорону Василя Крізь густий туман валеріани І сліз я вивчатиму Кожен штрих на побляклих Від часу малюнках І плакатиму за часом коли лежачи горілиць безтурботно, бездумно і здивовано можна було роздивлятися плід якихось нездійсненних фантазій Василевого тата, і шукати в собі, і не знаходити відголос таких же чудних фантазій. І ось тепер, у вогні розпуки і образи, у важкому передранні, я в тисяч не вдивляюся у стерильну стелю своєї квартири. Я розумію, як немилосердно страшно нас догнали мене приховані фантазії, які у колишньому житті жодного разу так і не прозирнулись під споду моєї свідомости, навіть не подали голосу і ніколи й не натякнули бути обережною. Тепер мені здається, що малюнки зі стін весільної ночі здобули якусь матеріальну силу, щоб іще більше пригнітити, а може визволити моє задубіле, ніби неживе єство. Після стількох років вони не втратили ані свіжості, ані загадки. Хіба що лише тепер мені здається, що з живописних листочків і хмар і тоді капала не роса, а чиясь запекла кров. Лише я цього ще не розуміла. Я вже давно не приїжджала до своєї зістарілої згорілої згорьованої свекрухи. І лише тепер я розумію, чому. Мені було б страшно дивитися на незаймані стіни святошної кімнати, яка зробилася просто музеєм пам'яті, із якої віє могильною прохолодою. Тоді, по смерті Василя, коли я також дві добини виходила з тієї обмальованої кімнати, в яку мама заборонила заносити синове тіло, Василів троюрідний брат Юрко у тій самій, тепер уже порожній кімнаті, поклав свою важку чоловічу долоню на моє плече.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 Це бажання видалося таким нестерпним, що лише неймовірна воля і зціплені до скреготу зуби допомогли мені уникнути істерики чи якоїсь неадекватної поведінки в найбільш важкий для мене час. Я тоді зрозуміла страшну річ. За багато-багато років спільного з Василем життя для мене так і не відбулося нічого особливого у колись весільних стінах.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 Просто глухого розчарування нашим прісним існуванням. Цей малозрозумілий осад збунтувався у мені саме тієї хвилини, коли Юрко ще тримав свою руку на моєму плечі. Як же це може бути саме тепер, коли я повинна би сама вмирати стуги й горя? Питала себе, гортаючись вночі у темній кімнаті по стінах, якої літали птахи і плакали дощі.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 але й не давав сміливості подумати про щось таке, про що я вперше подумала у розмальованій свикрушеній хаті. Зараз добігає кінця не просто моя самотня друга ніч, перепалена чеканням молодого пройди світа. Мені здається, що все моє життя також добігає кінця разом з цими безумними ночами. Рік, відведений мені шмаркачем майже з вулиці,